Сулейман, Як хотілося розкоші й ситості царгорода. Зате вже годують вас тут, як свиней на заріз, засміялася хорем. Не оскверняй уст нечистою твариною і злякано замахала на неї руками кіната. Пророк заборонив і згадувати її. А що мені пророк? Ти досі не змінила віри? Ще носиш хрестик? Відчепися. Це ж так просто потурчитися, підняти палець перед Кадієм і повторювати слідом заєвнухом, який тобі підказує. Визнаю, що є тільки єдиний Бог і Мухамед його слуга. Визнаю, що переходжу від ложної у праведну віру і відрікаюся від попередньої віри і всіх її символів. Цілуєш руку Кадієві і все – Чоловікам ще треба терпіти це жахливе обрізання І носити потім усе життя чалму А нам так просто Може тобі просто Але не мені Майже сердито сказала Хурен. Хотіла ще похвалитися Що вона дочка священника І тому віру свою цінує особливо високо Але промовчала Хіба тепер важить хто ти і що Тебе вхопили татари Вони благородні Благородні? Хорем засміялася гірко і болісно. Хто тобі сказав? Султан наш зветься повелителем татар благородних. Хіба не чула? Мене ж викрали морські розбійники. Хайреддіна Барбароса. Це страшний чоловік. Він хотів мене зґвалтувати, щойно побачив. Але вирішив подарувати в султанський гарем і не зачепив. Тут же звелів прийняти їхню віру. Інакше грозився кинути в море. Якби ти бачила цього червонобородого розбійника? Може, ліпше було б тобі втонути? Що ти, що ти? Я так хочу жити. Це вирок Солане байдужі до життя, і вмираєте легко і охоче. Вмирають усі тяжко. Я могла б привести султанові сина і стати башкадуною, як махідевран. В мене тіло краще, ніж у гульфем. Тільки вона чорнява, а Сулейманові подобаються чорняві. Перефарбувалася б, насмішкова порадила Хурем. Тоді буду схожою на всіх, а я не хочу. То чого тобі треба? Хорем подивилася на кімнату, не приховуючи зневаги. Та лежала поряд, як гора молодого м'яса, як повержена біла башта, як нахабне втілення хтивості і низькості. Тільки уявити, що й вона була на султанських зелених подушках. Проклятий світ, проклятий і заклятий. Хорем гидливо відсунулася від кінати, але та не хотіла від неї відчепитися, хоч ти її ріж. «Нам з тобою не пощастило, що ми такими народилися», – співчутливо зітхнула. «Кому не пощастило, а кому, може, й пощастило? Кому ж?» – вчепилася в неї кіната. «Чи не тобі, а коли й мені?» «От уже ні», – впевнено мовила венеціанка. «У мене он яке тіло, та й то не можу привабити повелителя, а ти...» Ребра всі полічити можна, кістки і колються. Султани, і хустку випадком опустив тобі на плече. Нірився на мене, опала на тебе, всі це бачили. І тепер уже вона відсунулася від хорем і зацукотіла з іншою одаліскою, хвалилася, як провела ніч з султаном, як той сказав, що йому сподобалося її тіло». Тут вона згадала, що не спитала у хорем найголовнішого І забувши про образу, якої могли завдати останні її слова Знов переповзла до неї, ляскаючи по мармурових плитах важкими стегнами А що тобі сказав султан опісля? Нічого Жодного словечка Може й жодного Та ти що, забула? Може й забула Хіба можна забувати слова повелителя? А я не зрозуміла Говориш, он, як жвава А кажеш, не зрозуміла Тоді ще не говорила Тепер говорю Вже і тоді вміла Отчепися. Хурем підвелася І пішла через соуклук туди Де шуміла і кликотіла вода Та коли ступила до залу Йоєпектаж Вдарили її вуха ляскучі жіночі голоси Перепліталися З хлюпотінням води Слакання і пасталакання, шепоти, й клітки, зітхання і сміхи. Де тут сховаєшся, куди подасися? Вона попрямувала до гйої бекташу, що весь сливав водою й мильною піною.